Hali kadhalika Mali ziliharibika ambapo moja mataifa umesema miongoni ni majengo 840 na nyumba 5000 ambazo zilibomoka. Je, hali ikoje hivi sasa? Nicholas Ngaiza wa Radio Shirika Kasibante FM Mkoani Kagera nchini Tanzania ametembelea waathirika kufahamu mahitaji yao sambamba na mtazamo wa moja mataifa kuhusu muhimu wa hatua za kudhibiti majanga.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 Huku mkuu wa wilaya Bukoba Dedatu Skinawilo aliyefika baada ya dakika 45 katika hospitali hiyo akizungumza ambalo... na waandishi wa habari maafa ni makubwa kwa maana kwamba uh, watu wengi wameumia kama mnavyoona Ha, katika hali kama hii eh, upungufu na kuepo wa haraka kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya hali yenyewe lakini sasa hivi tumesha eh, tumeshafanya utaratibu dawa zinatoka kwenye duka moja la dawa tunazileta ili kukidhi mahitaji ya sasa kwa hiyo kwamba kokote kule ambako kuna maafa wananchi wasikae na mtu aliyepata shida haraka kabisa wampeleke kwenye kituo cha afya kwenye zahanati wapa hapa mjini waelete hapa ili waweze kupata huduma ni sema tu wilaya zote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 kwani wanalala mashambani wakiofia kujirudia kwa tetemeko hilo. Vivyo anasemaje huyo? Jamali Saidi niko Mtawa wa Roamishenyi. Watu wote wa Mtawa Roamishenyi wa wako nje kwa ajili ya tetemeko lali ziliripo Peter. Kwa kama saa 5 hivi kasoro saa 5 na dakika. Watu walikuwa wanajipanga kulara wameandaa wengine walikuwa mesharara, wengine ndio walikuwa namalizia kura, likarudi likapita tena likasituwa. Kiasi kwa mbali sasa hivi watu wote yani mtu amani hana kama dasiri tufanyaji au serikali inaweza ikatusaidiaje kuhusu janga hili naitwa elichi ah kwa ajili mm. ya systemic collapse mnatukonje naogopa yani kama majengo yanaweza kupasuka tukafia ndani midi kama saa mm. limepita kidogo ndio ndio ndani tumahofia kwa kama saa saba. Mm. katikuta ndani Anita Godwin sasa hivi tunaogopa hata ndani kuanzia saa sita kuanzia saa 4 saa 4 na ndoko mekaka bii yake kitu kimerudi kwa hiyo tumaogopa kuingia ndani paka sasa hivi tuko nje tumelala hata na watoto wetu tuko tunaliwa hata na mbu tuko tunaliwa hata na nini kila kitu kinakimbia unakaa tu nje unanara ngoopa kuingia ndani tunaona tukiingia ndani unasema kwa matoto yazali usiingize watoto ndani tukae nje kwa yondo hivyo tutakuwa kesho asubuhi tukiingia ndani atujue kwa maana ngapi hiki uh, filimoni sangapi Haitoa filimoni serikali bati bakamili kwamba hii haitaendelea kuwa pakarini. Tunapotoka nje ina mpaka size na viona familia hizo lazima ziwe nje mpaka kesho asubuhi. Naitwa Juma Ahmed Salum. Eh tupo nje kwa ajili ya janga la tetemeko la ardhi. Maana ukiingia ndani angalia watoto walivyo. Kamaona toto. Tula zime Ndo, watoto, Bola, yapa, nje maana nyumba zimeshaanza kutikisika. Ndio hivyo watoto hawana amani. Bola tukaye hapa nje hatuna nyumba. Labda ni kuomba to tukaangalia Tunaweza naweza tukaponaje sisi kupona watoto wataponaje maana sisi yatuna sema ya kwenda hakuna mtu wa kumlilia labda kila mtu kwenye nafsi yake haya na watoto hizo hmm. hatuna sehemu ya kufanya kila kitu tumeachana tutafanyaje acha tukae kwa Mungu tiana, wanawake wazee na watoto wachanga ni miongoni mwa wanaoendelea endelea kulala nje na kunilazimu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 pamoja na wananchi kukaa kulala nje wananchi na hakikishia wawe watulivu kwamba tumeimarisha usalama muda wote Ni safari yangu kuelekea panapotajwa kuanzia tetemeko hilo pole mungu kwa hiyo hapa wake hapa ni Kitongoji Birongo kijiji kigazi kata minziro. almashauri ya Misenyu kilomita 88 kutoka Bukoba mjini kwa njia ya barabara au na moja kwa anga ukisafiri kwa ndege au kwa kupima umbali huo kutumia kifaa kijulikanacho nacho kama Global position System yani GPS ikiwa ni kaskazini magharibi mwa mkoa wa Kagera ndipo panapotajwa na wana jiolojia kuwa kitovu cha tetemeko hilo yoko yangu kutoka kwenye kitovu hiki kikiitwa epicenter kitaalamu ambacho hata hivyo huwezi kugundua kama ndipo chanzo kilipo nimehesabu mita thelathini kuifikia nyumba ya tofali za kuchoma iliyoezekwa kwa bati ikiwa na kiwango sawa cha ujenzi kama zilizo bomoka na kuanguka kwenye maeneo mengine nimeelezwa kuwa ilijengwa miaka 20 iliyopita haikupata madhara ingawa ipo karibu kabisa na chanzo cha tetemeko hilo jina inaitwa Alice Alois mama pana shaka unaishi kwenye nyumba hii sio mimi nilikuwa nimekaa tu hapo kwa ndani ya nyumba na mtoto wangu baadaye nikasikia mshtuko nilipo lisikia tu mimi nikatoka nje nasikia watu tu wengine wapo ndani nika jamani mtoke nje hilo tetemeko hilo hapo niliposimamia naona tu nyumba iko hivi ambavyo sika kawaida inayumba tu nikaskia na mama kule anatoka shemeji wanatoka nje kila wa mtu anatoka tu nje nimetaka kujua hali hii naashiria nini kitaalamu mimi naitwa Sudian Ahmad Chiraguire ni mgeolojia mkuu kutoka kwa Survey of Tanzania tuko chini ya wizara ni madiki kwanza hapa tulipo yani kama tungekuwa na uwezo tungeenda kilomita kumi chini moja kwa moja bila kupinda tungefika kwenye kitovu chenyewe hiyo kitu inaitwa seta sasa umbali wa kutoka hapa mpaka hapa panaitwa episeta. Uzito wa miamba, yaani uimara wa miamba ya hapa unapotofautiana na uimara sehemu nyingine, madhara nayo yanatofautiana. Kwa maana kwamba miamba ya hapa juu ni tofauti na hata ukiangalia geology hapa ma mazingira ya hapa utakapotembea baadaye utaangalia kwamba hapa tuko juu ya mlima kidogo ukilinganisha na upande mwingine ambao ni wa magharibi zaidi ni bonde na ili bonde linaashiria kwamba kumbe kulikuwa na mipasuko ya zamani ambayo ilisababisha lile eneo lifanyeje lishuke chini lakini hapa pamekuwa imara pamoja kwamba chini yake ndio tatemeko limetokea Kata Minziro ina wakazi 11758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 Wajukuu nao wako wamekaa umu, ndani tu wamesema huwezi kuingia. Ukiingia hapo unaingia, unashika, unaiona. Unauna watu wamejitolea kuja kunijengea angalau kibanda niweka watoto. Sina jinsi. Hapa ndo unapoishi? Unaogopa nini mpaka ukaishi huko? Naogopa nyumba kutanguka. unasoma? Shule gani? Kale ni Huko kidato cha ngapi? Ya 1. Unafikiri kutokana kwa tetemeko hili kuna namna ambavyo kumekuathiri wewe? katika masomo yako? Ndiyo, sababu shule tena yenyewe imepiga nyufa. nitaka kuangukia madawati yote, nipasuka. Imenilazimisha kumpata tena mtaalamu kujua kama kujirudia kuna maana ya kuleta madhara tena. Labda ni kuambia kitu kimoja. Ninapogongana mara ya kwanza, nitaendelea kumuvu tena kidogo, nikagonga tena kidogo. Nitaendelea tena nikagonga kidogo. Sasa ile kasi ya kugongana inazidi kupungua kidogo kidogo. Ni kama wewe unavyoendesha gari, haiwezi ikasimama ghafla inaenda inakamatwa kidogo kidogo mwishoni inafika mwisho. Kwa hiyo ndo maana leo na kesho tunaanza tukasikia vitremas Yaani matetemeko madogo madogo ina maana kwamba hilo block bado linakamatwa ili kusudi lije ifike mwisho. Na hiyo sasa utaona tetemeko la mwanzo lilikuwa na nguvu, vitetemeko vinavyoendelea vinabaki kuwa vidogo vidogo vidogo vidogo mpaka pale itakapohakikisha limetulia. Kwa hasa ni tu kwamba wanaichi kwa sababu limeanza kutulia. Naomba wawe na amani hata wakisikia kidogo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 kunusuru afya zao upotevu wa mali na hata uwezekano wa uzalishaji mali uendelee lakini kabla ya elimu hiyo kutolewa Haba, kontrol, mitambo ikafungwa na kuanza kupima kiwango Na hey, ya mwisho, hmm. na mwisho wananchi wakakutanishwa katika darasa hili katika shule ya sekondari ya kata minziro sasa swali langu na elimu inatolewa kwa wananchi. Kwa hiyo humba na nguruwe wanasikia haraka mitetemo ambayo sisi hatufanyichi? Hatuisikii. Kwa hiyo hii nayo nawe inaweza nawe ikawa ishara. Na kama sio mazoya yao kulia namna hiyo, kuna kitu kilicho chini ya ardhi kinatetemeka. Na kama wataanza kuangaika ni ishara ya kukwambia kwamba kuna hatari api ni wewe mwenyewe na familia yako wakati wale linatokea kama uko ndani hauna nafasi ya kutoka mwele ndani kitu cha kwanza cha haraka niakuwa mtu unae muokoa, ingia naye chini ya meza ingia naye chini ya kitanda haraka sana na ulale kuna hivi vitanda vimefungika vitatu kwenda sasa ukiniambia kuhamia ndani ya meza au ya kitanda sasa sikia kama mtu anakupiga kuna mtu mwingine wa kukukinga ni wapi kuna nafuu mtu ya kupiga moja kwa moja au aanze kupiga mwingine ndo akufikie wewe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 UNI SDR Tetemekoradhi utabiri yake sio ajacomma kabisa na ndio naona sasa ukiangalia vizuri tuko kwa pahali kuna kuna hatari kubwa sana shauri ya hii mbonde um, la Ufa na kwa hivyo hizi hatari ni vile tu tuko na bahati zimefomaka kwa muda mrefu nini hii ni maonyesho tu tukue tayari kila siku tunakaa tayari mambo makubwa kushinda hata iadhi kulikinaweza tokea siku ingine yote katika nchi zingine zenye zinazopata matetemeko kwa mfano kule bara la kuna kanuni za ujenzi ambazo zinatumika kwenye majengo hii kupunguza hatari ya inaweza kutokana baada ya tetemeko la ardhi kutokea kusema kweli tuko nyuma kiazi, ukiangalia sana sana upande wa kuigiza sheria zimeshawekwa nchi zetu katika afrika mingi hazijakuwa na mikakati yani policies zile zinategenemea vile mjengo itajengwa namna gani ili ziepuke na, na na kupromoka wakati tetemeko imekuja. Tuko tu bado tunaendelea kuwashauri waendelee kuangalia because ile shida kubwa sana ni Tunaweka lakini kudumisha ile inakuwa shida sana kwa nchi nyingi za Kiafrika. Tena hiyo inaletwa tena sana na tuko watu na shida nyingi za za maisha. Kwa hivyo priority zinakuwa ni hizo za kuangalia